بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فاتویر اقلی دلائل پا کسرت سرا زکا فاتویر دیده کائناتو کنا او ترغیب قرآن تاڑیر بینتہا او د حالت تفریقینو الحمدللہ فاتویر السماوات والارضی تمام تعریفنا و صفتنا د کمال خاص دا اللہ دی جب امثال پیدا کرونکی دا د دا کو دے جاعل الملائکتی رسولا اوگرز ان انکی دے ملائکو لرا پیغام راود انکی علی اجنحت وزروال ملائک دی مسنا و سلاسا و ربا دچا دودوا دچا دریدرے و دچا سلور سلور وپدې په ریباصن دی یزید فی الخلق مایشا او زیاتی الا په بدنونو کې اغاچ یوغوالي ځینې دی ډیر ډیر ولور کړی یزید فی الخلق مایشا او دغه صلی الله زیات عظمت او لوی ور کوي په مخلوق کې اڅ هواري ان الله علا کل شین قدیر بیشک الله بار سبند یقدرت والده ما یفتح الله للناس من رحمت دے قدرت تکلہ اغا چ اللہ کلو کی خلق لا خپل رحمت فلا ممسک لها نشتری الرسوک بندون کے و ما یمسک اغا چ اللہ بن کی فلا امرسل له من بعدین نيشته اخلاص اون کې هر لر اپس د دینه چلای بنګړی دي هر قسم رحمت ښا کاغذ چې د ایمان خبره ده نو کاغذ چې د صحت خبره ده دا څه کاغذ چې د مال او دا. دا دولت دا ټول نعمتونه دي چلیا ور کې سو کې شي او چلای بن کې نو سو کې ور کولې نشي ذکر دغه شذوآه بنوې له سلام هر مانذو پسې غخته جلا و ما مانع لما اعطيته ولا ما اعطيته لما منعته ولا ان الجد منك الجد وهو العزيز الحكيم الله ذو رور او هر كار کې دغه حكمتینو یا ایوان ناس اذکرو نعمت اللہ علیکم ای خلقویات کے نعمت اللہ پتا سباندین شکریه ادا کے حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماع والارضی ایب اشتادی بالخالق اکم اوتا ذیل چوی بغیر دا رزق در کیم اسمان او د ځم کې نه چې د سباب پیدا کړیم لا الله نشتبل هڅوک خاالق مګر الله د فان نات ف تاسو کمپله واړو شو او ټکې شو د الله نه چې په ریز پسې پر اشان کله یو در ته ځای کله بل در ته ځای هلته کې ریضخ و این یکذبوکا او کدیتا در اغجن کئی نفلات احزن ایبا فروام ساتا فقد کذبت رسلم من قبلی کام و یقینا در اغجن ویلی شیو کنا لیرو پیغمبران تا مخکستانا او ای صبر کلیونو صبر کوا و ایلاللہ ترجعو الامور او دی اللہ تواپس د ټولو طولو پیسلو دیم یو ختابو اوغ د ووحدانیت خبره وه دویم کې قیامت یا ینا سو خلکو ان واله حق شکه عاد الله د قیمت رتیا ده چې تاسو الله در یاد دي وونه او چې سوابو نه در کې فله تغرن نه کومل حياتت دنیا د در نه کې تاسو را دا یون د دنیا ډیر خلک کو او قیامت قیمت منکر کوو ولا يغرنكم بالله الغرور ازو کني کی تاسو لره الله باندې سخت شخص کمار نه دي چې شیطان دی هغه چې باندې زو کور کینو په الله باندې ها داوی ن ذکر لرز کول شي او برخي ور کل دی کنه الله ته خداسه نشره سه ذکر نو بس په ست طریقه وتا ده الله نه اړې بل پلم اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًا بے شکا شیطان ستاسو دشمن دے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا دشمن سرسوک دوستی نه کوي اے دلرا پا دشمن اے سر آم حلاقی امگورے اِنَّمَا اَدْعُو حِزْبَهُو بے شکا دیرا بلیخ پلی ڈالی لرا لیا کونو من اصحاب السعیر چیشی دا جان نمیانو ناقضان نمرگری دیری افواس ازیہ انمتا خی یقین ذکنا مزل <سؤال> مرګر دیری الیذین <سؤال> کفرو لا و ما ذابن شذیدو اګهسان چې کفر کړی دی په قیامت باندې په توحید باندې ديته په اړه عذاب سخت دي او الیذین امنو و عملو چیمان اګهسان چې مان راورې په وحدانیت او عمل کې عمل صالح دا اخرت ته پاره لهم معرفه تماجرن كبير دیده پاره بخشش دې د ګناهونو او غیر دې لري د خپل عملونو بيدتي پکرهره ا فمن زين له سوء عمله اي هغه سو کو چې خسته کړی شوې ده اغه بد عمل چې دریزله دوا کې پسونه ته پسې په جنازو پسې اږي جمعې شپه خاص کړي وي دا دې کړي ثواب ده او درې مختاری پیدا کړي چې دا عید میلاد النبی سمره ثواب ده پکې عید میلاد النبی مبارک توبه دا ټول ښه تشوي که کناخه ګناوونو ته ښه تشوي په ګناوونو کې ثواب ګور هي هغه څوک چې ښه تشوي ده تاغه بد عمل فره حسنا نغ ووي دا ډېر خایسته عمل لی دی دی, دی, دی ک سواب دی در روزې تاج ووي کوور چې سوو سولی و دی وي سواب دی فر حس نه ببد دی ته ووي که نه غې نه سوووب نه شي که نه اووی د نه بعدت نه تووب بامه فین الله یو دللو من ش ب دا د الله کار د دیږ سو نه شي ویللی بشک الله مراک چې او غواړي دي من او الله دیت کې چا ته چې وواړي چیر کله داصله ده دا الله ده نو په غبره تولی پریشان فلاته ذهب نفسو کالی حهته نولار نه شي ستارو په باندې د افسووسنو نه افسووسونه مکو کو په ان الله عَلِي مُنْ بِمَا اَسْنَعُونَ بے شکا اللہ پوئی گے خواہ کارونو باندھے انسان سا خبر دے دی دی دی کارونو نا خواہ زدی پا کارونو باندھے خواہ اللہ پوئی چی دی سکوئی دیشان حال ذکر کا عزیز عالمانو او ذکر کی ترغیب ہو. چلاه دیت کینو دیم طریقی خوا والله اللذی اللہ اغزات تیرسل الریاحا چراولیگی هواگانی فتسیرو صحابا اچت کی وریض فسقنا آون اللہی منگی اشڑو الہ بلد میت اغیقلیتا چی ملوی وچوی فصل پکنی زرغن پکنی بل ار جوون دی کومونږپارې سره ځمکان بعض د ما پسته چې دو دغې نه کذالیکن دغه نو بیا جودون وي بی. دکه دازموکه چې جوان دا شو او قسماقسمبوټي په کرا ووا من کانایوریدو یرید ته اغا سوق چې غوالي په خپل عمل سره عزت او دا ومن فل لله العزه جميعا نبس عزت الله ځان سره جمع کړي زه هم اغا سوق چې غوالي په خپل شرک سره عزت دا وګورو تاسو موږ مشرکان چي دی کنه دا شرکو نه کوي ادا کرامتونه منی او اولیاء خدای تو په رسولي غوث اعظم وتوي د دې عزت لټه شر دې کډیر برکات وکنه پدې لار کډیر برکات وکنه بلانے برکتی بلانے برکتی دا برکاتيان به تشمارېخه د دې پدې کې برکات ګوريخه الله وي هغه سو کو چې غوالي پر خپل عبادت سره او په عبادت د غیر الله سره عزت او برکت نو په لله العزه جميعا عزت او برکت ټول الله سره اریس سره سبقاته همزه الله عزت او برکت په سبان دي حاصلېږي الیه يسعدل کلمت طیبو دی الله تخیج کلمه پاکه کلمات د توحید سبحان الله الحمدلله د باقییت الصالحات که نه والله عملو الصالحرف او عمل چې عمل صالحوي نوچدي ل دا کل چافي د ص نو عمل الله ترسي د کلمات پهباررقات سره چې څنګه ده الله تررس نو عمل صالح الله تررس د عمل په سنت باندې په بت نه نو داله سره د دا عزت سبب دی نو دا د اعزت من دی چې د هغې توحید د تو د سنت دی نو د عزت من والی دی د نور چې لوي پټ والی دي او خاکوونو تناس دي او ف طبل خیرات الله هغې والله ځې نهامکوروونه صیاې او کسان چې ډیرنا کاره چلونه کوې ه پرستتوته کله مننظره جوړه کېلو هګمه جوړه کې ترغ جوړ کې داخوا نهنظره به او شوبي د تی به کلي چلولو مخکې خلکو به د ډ نه په اوګبان د بوتو تارخ ول جمعه تا پورې تور ډيري کې داسې شي وکنه بوغبان دی واه واست اماز کيا به للي واه تختې زلې داسې جو خلا د دې مکرونه کوي کنه فا او خلا کو چې مکرونه پرېبونه کې ډېر بد حق پرستو ته د دې لپاره عذاب سخت دي او مکروا لایکه وي بور او د دې تدبيرونه با هلاك شي او تباشي والله او خلاق کوم من تو الله تاسو پیدا کړې د خاورونه حقیت تخې دلیلیاقلیمه دلیل په تن بیا د ساس کې د نوفی نهمه جاعلکوم زواجه او بیا ګځې تاسو جوړی جوړی وما تحملو من انسا او نهګځ یو زنناانه او خپل بچی ل او نی بیازی گئی ایلا بی علمه مگر دا اللہ پا علم سرا چکم وح مقرر کردی اللہ تا غیر نمخ کی کی گئی نرست کی وما یو امر من مو امر عمر, عمر نشی ورکو لی وخاون دا عمر لرا چلا و لڈیر عمر لکلی و لا ینقص من عمره انا کمول شید دا, دا دا عمرنا ایلا بی کتاب مگر دا هر سد اللہ پا کتاب کیلی کلیشی بھی دی کچا لگیو کڈیری خواہ امرا تین اپتدا چو ملیکو تاللہ ہوئی چو لی کہے چا لی دیر ہو لی کہا چا لی لگو لی کدیر اپتدا اندا سکی گی اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ وَبِشَكَ دَاكَارُ پَاللَّهَا نَدِيرُ اَسَان دَا دَاقَ تَقْدِيرُ دَیم چوال قدر خیری من اللہ او البحرانی او ندی برابر دنیا کې دوه دریاونه هاذا عزبن فراتن دایو دریاب خوک ذی خالص سای غن شرابه ډیر خوشگوار دي دی سکل دیم واذا ملحن اجاج او ذا بل تریخ ذی مالگنده کوم شی برابر د الله چ <kritic> خلقت <language> و یو شانتی شي او من کل تعکلونا لحمان طريان او کترخ دین اوم بیا د مومن مسلمان د پاره په پا کې फायदा شتا د هر یو دريابنا خره تازه واخې تازه دا په اړ یو کې شتا په خو کې مشتا په طریق کې مشتا او تستخرجون حليهن اربه سے د دې طریق درياب نازي ور کالی تلبسونا چی داغی استعمال کوئیم و تر الفلکا فی مواخرا اوی دا کشتے او بیگرے پدی دریاب کی شلون کی دی او بولرا لطب تغو من فضلی دید پارا چی طلبو که دا اللہ دا فضل تجارتونا کاروبارونا فلعل لکم تشکرون و دا باکی خام خواهی عقیدہ خوبا نپری دی کته ذریات کې یو کې په اوچې اوستا عقیده بر توحیدی دې لپاره چې د الله شکر ادا کړي یولج الجن لا فی النارین الا انقلاب راولی مدننک اشباب او رزقیم ویولج النار فی لیلی او نباسی روز په شپې کې وسخر الشمس والقمر او تابیکل دین ورسټوګمې د خلقو ذ فائدې لپاره کله یی جري له أجل مسما هره روان دي ترانه ټې مقرر شي په پوری عالم قدیم نه دي چې فلسفيانو یی عالم به ټول مرزان په ناکيږي الله وینال أجل مسما دا به خپل وخت په پوری قدیم ستوي ګور زالیکم الله ربکم له الملك دا څه په چې بیان شو دا لرب ستاسو دي او خاص اغلره اختیارات دی وره د بل چی اختیار نشته دا خلک چی چی وی چې اغاوس الله وي ولذین تدعون من دونی اوغه کسان چې تاسو او توازن بغیر د الله نه بوټان نه یادي کسان اکسان نه یادي ما یملکون من قتمیر اغي قوم ند مالک دمر دشي دا کتابستګې دا ډوکي د کجورې دا په پسې ولاره پوسټکې ګوتل ناراضي دومره مطلب دا کې نایزه د ادم نش چیز شي نشته او حضرت شیخ باوی قطمیر زکایت کو چې مړي ته اشاره کوي چې د زنم یو سپین پټ چاپی راځي کنه دا یې مالک ده کبان کا خیته نه تخته یې کنه دارې مالکان دې او تاسو او تاسو अजूनه کوي اجتونه تنغاله ان تدعوهم قطاسوته که وکړل اسمعوا دعاكم نو رښتاسو आवाजونه غانې کان بنديانی باندې کان بندیان د موت نفاس جنت تږي اې جنت په حق الله ویلي چې لا اسمعون فيها لغوا هل تفاري بده خبر الله بنکړي او دا ته چې کوم دا سومره به د خبره چې ته یحغا اوو دا خبر الله دهغې په قوګو بند کړي ناورې ولاسمو او بالفره کوواورې نل بهوششي کوواورې مستتهجاب مستجابو کوم ستاسو قبولتیا نه شي کولی تاسو لجواب جواب در کولیلیکو جو مستسلام او ی مل قیاممتې یک فروونه به شرکې کوم دیدي دی ت نه وي که په صورت فاتح سوار له سمايا تګورنه که قران مانی کنه د ته الله شرک ویل چې دا توه چې یا غوس پیر پیران یا د سبا قزه شرک ویل او پر د قیامت باندې د اولیا انکار کې استاسو د شرک نه ولا ينبئو کا مثل خبير د دینه سواري خبردار ذات د پری خودو عی به تا ته سووي چې کله را ششي ره دمونږ دا کار شیر و شوي دی تی را په کا ځکه تا تار س معلوم دي ولا نوک او خبر به در نه کې تا ل رام پهشان دغ زیات خبردار دی پار سبان دی دغ نه غړه دغ ن سوال کوه